قرآن محترم عورد ان کو مولانا کاری شکل اللہ سے درس قرآن دا انچاس نمبر کیسٹ شبہ مقافدو تالہ ابو نے بینک سر جماعت کی پچھو بیس ست دودار گیارہ کی شعر ہے جدید امیلاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ توید سنت کیسٹ ای اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پلازان اس چوک جنگیرہ روز سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 031 ستا واندس اکسو چوبیس و جعب موسیٰ علیہ السلام اس قالت کلچوی خزید فرعون ربی احزم عربا اپنی لی جوڑکا مال را عندکاز انسرا بای تنکور فی الجلتی پا جنت کی ولی جینی اخلاسی را که ماتا من فرعون دا فرعون نا و عملیه او داغد کار نا پنور بیواجو لا میخونه بی, بی پیٹک ولا لپازو پی گرزیدن سوبرنا بچای کورو ده عزت او واغی پزانت باندې ور کړو د ایمان د و جننه اورنو اګلو کا اوس پم تا د خلای کوئی نسته په ایزان لکار کا تلري نه نه ایمان ایمان کار و کار سو پرت کالی فرازی وانا جیری خلاصه را کی متا من القوم الظالمین داخل کو ظالماننا بل مثال و امر اتا او مثال بیان کړی ده الله امنت عمران چې لورده عمران دا, دا الکی اغا مریم احسنات چې هغه ساتلو فرج خپل شرمګار له سلام د نیکاو د زینانه فنفقنا بوګو کوم فيه د مریم پګریوان کې مروهنا د روخ پلا او صدقت او غيقن کړو به کلمات ربها په حکمونو د خپل رب او کتبې په کتابونو د الله وکانات واغا منالقالتين دا تابیداری کهو لکونا سوره تحریم دا اللہ پا فضل احسان سر اخلاح شو ورپسی دے سوره ملک سوره ملک پا ترتیب کی دا ستنوے نمبر ونوی نمبر سورت تی ستاسات نمبر سورت تی ومش پی تمہ آو پلوزول کی نمبر سورت تے. رستو د سوره تورنا لا سوره ملک دا وسدا رد شرفل برکات الله سره په خير او فائدو اچولو کې بل څوک نشته او مرحبا دې د ماخې سره سوره تحريم کې الله دا قضيه دا قانون حقونه بیان کړو نو په سوره ملک تبارك الذی کې الله خپل حقونه بیانای چې زما حق لار باندې اومشتې خا خلاصا بلې کې یولس خبري دي بسم الله الرحمن الرحيم خاص په امداد د نن د الله داسې الله چې پارچې مهرباني کول کړي الرحيمي خاص مهرباني کوي په مومنانو په قیامت کې شروع او پسوره مول کې تبارك الذی برکات او جوده والدی هغه ذات په یده ملک چداغه په اختیار کې بادشاہی دا او علا کل شین قدیر اغه پارش طاقت لرول کې دي الزی اغه ذات خلق الموت چې اغه پیدا کړلې مر ول راولي ولحیاته جول دم سلا ليبلوكم لدینه پارچ از میخ کې استاسو ايكم چې کم ياستاسو نه احسن العمل خست عمل ولده عمل په اخلاص خست کېږي او په طریقه پیغمبر علي سلام او هو العزیز الغفور دا الله سور او دلائل اقلی پیش گئی اللذی اگا اللہ خلق سبا سماواتین چاگ پیدا کری و اسبانونا توی باقا لاندے باندے ترات تبا نویلی فی خلق الرحمنی په پیدایشت الرحمن ذات کے من تفاوت انس فرق فرج علبس ورا اگر زود اخبر سترگی ته نو تا حل ترات من فطور سسیری والی او چاہو دے فرج علبس ورا نبیا و حپس کدا نظر سترگی کر رہتا اینی دو یا القلب واپس کیی و تا تا دا تا تا البسورو دا سترگی خاص ان سترگی دونکی و هو حسیر خاص ان عاجزی و هو حسیر و حال دا جستا دا سترگی بس سی سترگی ولقن زی اللہ سماع الدنیا یقنان من دا اسمان نیزدی بی مسوابیحا پڑیووچ ستور دی و جعلنها گرزولی منگ دا ستوری رجومن ویشتونکی لی شیعتین شیطانانو لرا و آتنا تیار کر لهم دی لرا عذاب السعیلو عذاب ده غربل کلی شوی ولللزین کفروا آغا خلق لرا چا غی انکار کئی براب بهم ده یو خپل دقبل ربنا عذاب و جانم عذاب د دو زاق تے و بیس المسویر بدزای دگر دیدو چه دو زاق تے ازا القو کل چا غی اغرزا ولشی فی یا پا دو زاق کی سمیعو دی با اوری لہا دو زاق لرال شقا نهړې دن وه یا تفو او هغه دوزخ په خوټ کېږي ت کادون نزدي د طبو چې وچوي منغاید زغې نه لما اوقیارواې چ غور زه شيفی یا په د دوزخې فوجول ډله سله هم تهبوس بکي دغه ډلی دا نه حزله توه سوو کېدارانې د دا دوزخ ایاې کوم آیا نور راغلی تاتهلهظینون یاره ورکون کې چې تاسو یارو لقانوب دوزخان. بلا ولینو راغلی اذا جاءنا نذير يقينن راغلی وبن تیار ورکولکه فكذبنا من اغدر وجنت وقل لا اوي من ما نزل الله نذير علی گلی الله پتاوانی ملش انش ان انتم نیتاسو ای پیغمبرانو الا فی ولال کبیر مگر فگمراه غاٹا کی وقالوا او بو کافر لو كنا نسمع کچر ویمن وقت خیمن قران تا ایمان تا او ناقلو یا هم پیزان پویا کروه ما کننا نبو منگا فی اصحاب السعیر پا وروالاو کی فا ترفوه غیب اقرارو کی بسنو بیم پفلو گناو نو فسحقن ل تبایینا لی اصحاب السعیر و آخاوندانو دا ورلا وروالاو لا ان الذين يخشون ربهم ما كيروا ذا بشاره ت يقينا او قال <سؤال> لك يريقي د خپل ربنا بالغيب يدا حال <سؤال> کي يريقي چر بي نه دلي دله لهم مغفرتون ديل رب کنه دا واجرل كبير او ثواب غټ ته واسر قولكم چپټوي تاسو خپل خبره کوي بي دي خبر لرا اسرو امر دي او امر دي او مالا اخبار خه اسي مالا و ا س ر و پټ کئ قاول کو خپلوينا او جهرو يا اخكار کئ بيه پاغه د دواله پتا سو برابر دي دا اخبار و ا س ر و پټ و اي تاسو قاول کو خپلوينا او جهرو يا تاسو پتاو وی کوي بيه وینا انه عليم بذات الصدور یقینا الله پی جنې خوندان د سینې علا خبردار یلم والله پوهږي پیژنی من اغو خلاقات الله پیدا کړي دي اوله تویول خبرو او دغه الله په با شيو پودون کې الخبریر خبردار دی او الذي الله غذاات دی جاهله کومل اربا چا هغه ګرزولې نستاسو دپاره د عزمکه زلون تادي فم شوای تاسوو في ملا کې بیا پلاررو د دی پوګ د دی وکولوخورې پرسپ د خوراک وإِلَهِ النُّشُورِ خَاصَّ اللَّهُ تَخْرِي دِلِّي إِذْ بَعْدَ الْقِيَامَةِ آمَنْتُمْ آيَاتِهِ وَبِخَتَرِي وَبِيَارِشِي مَنْ دَاقَ جَلَفَ السَّمَاءِ جِدَيْ پَاسْمَان کې أَنْ يَخْسِفَ جِحَخْكِي بِكُمْ تَاسُلَرَا الْأَرْضَ پَدِيزْمَکَ کې فَإِذَا هِيَ تَدُورُ نَغَالَدَ ازْمَکَ بَشُرْ امن توم یا بتاسو پا امن شئی بچ پا من دا جانا فی سمائی شده پاسمان کی دسن و بچ شئی احیو ارسلہ چی رونی گیا لیکن پا تاسو حاسبن کانی فستالی مونا زردچی اوبا تاسو جلیتاسو پوی بشیتاسو کیف نظیر چی سرنگ دی یا رو کلکهزلهنا یاکنن ددنواکری خللکو بل قبل هم چې دد نهکیو فقا فکانه ل کېلورنګیویل کار زما پهغی باې پازهبر کولو سره اولهره لګوري لپې مارغانو ته فقع هم د دا پاسه دد ساب فتل کولاون کې د خپلو او بندول کې دا مغاې خپلی وزو لر معې کو نه نديره ټینکي لپر وتونہ الرحمان مگر رات نکری رحمان ذات انه بشک اللہ بكل شیء ان بصیر هر شی ز لری دل کرے امن بلکی اغا سوک ہا ذلذی داغ کس تھے وہ جندلکم کیا غو چیز تا سو یل سرکم کی تا من من طور الرحمان سیوا در رحمان ذات نا نہ گئی امداد نشی کرے ان الکافرون ادی کافرن الا فی غرور مگر پدوکا کی امن بلکی اغا سوک حاز اللزی داغ زاد تی داغ کسان دی یرزقو کم چه خوراک در کی تاز تا مراد تستازو دا خدایان بوتان دی الان سکا کبنکی اللہ ارزقوخ پل خوراکو باران بل لجو بالکنونو تی دا خلق فی عطویل پا سرکشای کی ونفورو پنفرد کی فمئی افمئی امشی آیاغ سوک چه روانوی مقبن نسکور پرمخی علا وجی پر پرمخ سمت لب قرآن و سنت تا دلائل تلگوری اصاری نسکور کرے رہے تھے احدا پہ ہدایت تے ام من یاغ سوک یمشی چیزی روانوی سوییاں برابر اللہ دلائل تلگوری علا سرات مستقیم روانی پلارنے گا نو آید آدوالا برابر دینا قل او آیاو والذی اللہ غزات تے ان شاکم چی اغتا سو پیدا کریئی و جعلاؤ جو, جو در زولی لکم اس سامحا ستار زفارق و گنا زرونا قلی لما تشکرون دیر لکتا شکر و باسی قل او هو اللذی الله غزات تے زر اکم چاگتا سو خوار کریئی فی الارد پزمکا کی و ایلائی خاصا غطبا تخشرون جمع کولشی و یقولونا ویدا منکرین متاها زلوادو کل ویدا روز دا ان کنتم صادقین که ایتا سو رقیاوی انکی قلت ورطو آیا انما العلمو یقینا پوید قیامت عند اللہ دا اللہ سردا و انما یقینا نظیرون یرورکون کے مبین خکارا فلما رآو حرکل چی دیوینی قیامت ظلفتن نزدیکڑشو سیعت خراب بشی بد بشی اجوہ اللذین مقون دا اقل کو کفرو چی کابران دی وقیلا امو علشی ورطا حاز اللذی داگ قیامت تے کونتوم چو ویتاس دنیا کی به دلرات راتو تدعون غوختول تازو با دے غوخت دام بیاؤنا خل او آیا ارائیتم خبر کئی تازو مال را ان اہلکنی اللہو کمر کی مال را اللہ ومن اواغ جا لرا ماییا چه ماسر مرگری دی پی مال کی او رحمنا یا رحمو کی من فمن سو پا من تولو ودادر طوام فما یجیر الكافرین سوک پا پنائیو ور کی کافرانو تا من عذاب العلیم نا عذاب درناکنا ایسو کی نشی کولے اگر رحمان زادت آمن نابیه من ایمان راوڑه ده پاغو وعلا ای توکلنا مخاصمان پاغتان سپارا لده فستالمونه زرده چه تاسو باو پی جنئی من آغا سوکو هو جوی اغافی دولان موبین ورمونو ته بگم رایخ کارا کی قل تور توایا ارائیتم تاسو خبری اینو ما ام خبر کئی این اصبح ما اوکم کچه اگر دیست تاسو داو بدو کویانو دی چینو اگر دوب یو چې پس ماګا کی فم یاتیکوم سوب ته چرابو ولي تاسو تا بما ال ابا ماین چینی د چینی لاو بایلل کیوب سورہ ملک دالا پہسان باند اخلاص ورپسې سورہ قلم دے په ترتیب کې 86 اتم شپیتم دے او په نزول کې سورہ نمبر دے وروسته د سورہ داواید سدا کی زی ور قلم په تبلیغ باندې دا قران پر رسول او داران کی بیداری ور کوي په دې مسائل سدا دا قران بیان خلق او تور سوئی صورت کی سورات کې اثبات توحید او دلته پاګه دلائل پېښ کایخه په دې ده پوي گئی ها ال تا اثبات تا توحید و دل اثبات تا نبوت تا پیغمبر علی السلام دے خلاصت دو بابونو کې دے بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنم د دا الله داسې الله چې چی پارچا میرا بانائی کې کے دے اور دا سی اللہ چی خاص میرا بانائی کئی پا مومنانو لون شوروکو پسور قلم کے لون الله خپوئی گی پا مراق پل دے حرفنا والقلم قسم دے پا قلم وما یسترونو قسم ده پاگی چی داخل کی پیلی کی پسوی قسم ده جواب ما انتا نیتو بی نعمت ربکا رب دو وجه ده احسان ده رفتا لپتا تسلی بی مجنون لی والی زجی پجا احسانو کم پیغمبری اغیلی ونیلی و این لکا یقینا تالرا لعجران خامقا سواب ده غیر ممنونو چی آغا بنیشی اس بادل پتا غیر ممنونو چه غلط ختمه دو والا و این نگاه یقین انتا چه لعلا خلقه خامخا پا خویی دازی خویی عزویم چه لوی خویی ده فسطو بسویرو زرده چه تباوینی ویو بسویرون او دی باو موینی سا دی ای کم المفتون کم یو تازو کې پا کم یو پتازو بانی لیون توب ده دی تباو پتاو لگی چه تلی ونه او تا تباو پتاو لگی چه دی هو عالم اغا خفجني بمن دولا اغا چالره چه خطاشی عن سبيله دلال دلالانا وهو دلالا عالم خفجني بالمحتدين اغا خلق لرا چه روان دلالا پلاره فلا تتعلم مكذبين فاستخبر ممن دا اغا خلقو چه اغای درو جنکون کی دی قیامتا و قرآن لرا ودو خواقان دی لو تدهنو کجر تنرم او سوش شوی فا يدهنو دیبا لگا مسال تپری دا لگا بامنگا ایتا مداحنا تو ایخا لگ نرم شا پسو پا دی رد مکوا خا تدی دا بگو رزان سا دیخا وَلَا مکوا قُلَّ حَلَّا فِن دا هار قسم کون کی محین و دس پگ هم مازین عیب لگا ان کے دے پاک فرس تو باش شائن دیر کل من ناین دیر منکه اونکه دی لیل خیر نیکای قرآن و سنت لرا موت دین دا حد نتیری دونکه دی عثیمین گناه که اونکه دی عطلین بدجبه دی بعد دالک زمین زنیم او پست دین لا حرامی ام دی انکان زمانی و بنین دا دور ناکار خیلو چی پکی دی دا دسو د دی دا دی وجنه خاون دا مال او دا زمانو تیج در تیسی را جی اوڈال زمانی ایا دوشه ګوره او مخره نو مال دیو درو بیا وډاله زامل دی وی بیا دې دې سبی لنقنا ازات الله علیه کلا چې نستله شفاتو آیاتنا زمن آیاتنا قال دې وای دا آیاتو مبارکه اسافیر الاولین لیکل کی لیکل شي کیسه زړو خلق کړي لمبردشت ق دالسنہ کار صفاتولا لد بیان شو ولید بن مغیره ند تابوزو کو ویدا نہ ہو خو زپی جنم چی ما کی دی نہ مور کو ہو دا پک دا برکای بعد از الی ک سدیم پز د دینون د ارامیوم دے نخولو ور تپتا وخد دی بلی مفویا ک پدین د پوے گ مورتے ای ای بچی پلار دی ډیر مال دارو ا د ډیر جے داد خاول دو اسی ونا ردی دا یو کاسو سو سره ملاو شم ته تی پیداش و پوشوی ده نمبر دسته اچه جی سنسیمو زرده چه داغبار کو مندتا علالقورتون پا پوزا بانده انا بلوناهم یقینا من ازمیخ کو ده دی لما کی والاو کما بلونا لکسن چه من ازمیخ کرده اصحاب الجنتی اغا باغوالا خالکو اذ اقسمو کلچه اغای قسمو خود لیا سرمونلا خامقا دی دا باغ پریکی زمدلب لو کئی بے او دا دی میوی بشو کئی مصبحین سار وقتی کلون کی بیدی ولا یستسنون او دی انشاللہ و نوی ولا یستسنون انشاللہ و نوی فتواف علیہا نراغ پدغ باغ بانی طائفون یو عذاب گرزیدون که من رب بکا طرفت ربستانا و نائمون او حال چې د دیخ پلکورونو کیو دو دای نسپی مشورا کرو چې سار وقتی بزو فاصبحت اوگزید دا باگو کسرین په شان دلوکنی شوی فتنه دا مشوره خودش پیکړی وا باګ الله سو جوړیو سار کې پاسی دل دی فتنه دا ته یوازونه اوګړ یوبلتا او اوصبیحیل په وخت صبا کې आवाज سو انقدو سار وخت زی علی هر تکو خپل پسلتا ان کو سواری میل کچری ای تاسو شو کول کی اولاو کول کی فان طلاق و غیلاڑ و هم یتقافتون او حال دای چاږي پس پس خبرې کولی او بل سره داولی الله يدخلنها دا چی داخل نشي په دا داخل نشي دا غاغتا الی یوما لنرزع علیکم پتہ سو مسکین الغریب غلی دای چې سوکرا پسې غریب را نشي وغدا سر وخت دی لړ دی علا حردن پا من کولو دغری بالالو باندې خا طاق لرونکی فلم ماه اووار کلل چې دلی داغپل پټ باغ قالو ید انله با یې ننخوا بهقا خولار ختا کوون بل دا س نه دلار نه دا خط کړي نحلو محرو منګ پ نې ب کړي شو سمت لګ زمنه خدا غ باغ غستري اوی درمیانا دا دی عقل <سؤال> من لدی علم اقل لکم ایمانوی لی تازتا لولا تصبیحول تازولی پاکینا بیانو لدالا عقیدتاً او عملاً تازو وفدی باقینا خیر اللہی سی ورکوری قالو اوی دی سبحان ربنا پاکی در اب زمان لرا انا کننا ظالمین یقیننو من زیادی کول کی فاقبلارا مخاماقشو بعدهم زنی دا دینا علا بعض پزنو یتلاو مونو یعب لی ملامت الو ویدایا ویلنا های هلاکت کا منگرا ان قلنا طاغی یقتلنی یومنگا سرکشی چون کی اسا ربنا امید چراب سبب ایوب دللا په بدل کی را کی منګتا خیرن غرا بناذی باق <تصفيق> تباشینا ان یقنل منگا الا ربنا قل رب تا راغبول راغریدل کی او رغبتو اعلان چون کی عذاب عمد قرانګو والعذاب الاخرته اکبر همغه عذاب د اخرت اکبر اوغت لو کان ويا لبول کجردی پویدل نو دای بدا ناروا نکول ان للمتقین بشارات زری دغه یراوا یاکل للمتقین لرا عند ربهم پنی ضرب ددی جنات النعیم جنۃ ندیاماتن دی افن اجل المسلمین اګه دوبمن اګه خلک کتابدار ده الله دی کل مجرمین پشان د ما لکم سشوی تاس فتح کمون دا تاس سنگ پیسا لکوئی ام لکم آیشتی تاس لرا کتابون کتاب فیه چپا کتاب کی تدرسون تاسو لولئی سنو لئی انہ لکم فیه یقین اندیس تاسو دا پار کتاب کی لما تخیرون آگا خبری چی تاسوی نه ننہ کتاب ملنے در کرے ام لکم ایمانون آیشتی تاس لرا قسمونہ علینا پمڑ جمال ارتقسم خورلے بالغتون رسیدون کی الى یوم القیامتی تروزد قیامتا اننا لکم چی قلن تاس لرا لما تحکمون خامقاق دی چی تاسو کم پیسا لکوی سلهم تبوسو کد دا دائینا ایوهم کمیو دا دائینا بیدالک پدی خبر از زائیم زی موار دے ام لهم شرکاو آیشتی دائی لرا برخی خاندانو فَلِيَأْتُو فَسْرَمِيدَانْ دَدِي دا كِدَي بِشُرَكَائِمْ خَبَلْدَ دا بَرَقِقَانْ دَانَ انکانو صادقین کا جرید ایر اخیاء ویونکی یاو ما پاگر از یوک شفو چندر بجی کپرا عن ساقن دا پاندائینا کنیس دا اللہ با پیسلی کئی ایا پاندائی دا اللہ دا خفلشان مناسم و یدعاونا کلچ سڑے کار کئی نو بڑی راکی کلا ويدعون بلل بشدئ الى السجود سجدي لله تعالى فلا يستطيعون اي با طاقت نه لري چې سجده او ته الله تعالی په آخرت کې خاشعتا ذلیل وي ابسارهم سترګې ددی ترحق هم, هم پټوي و دلا ذلۃ السبقواله وقد كانوا يقينا په دنیا کې يدعون چې د برابر له شو الى السجود سجدي توحید تعالی وهم سالمون حال د چې د بروغره بوتو فزرني پیدا مالرا ومن آغا چالرا یو کذیو بی هاد الحدیثو چا آغا دروجون که دی قرآن لرا سنستدرجوهم فدمتما دیو من دلرا من حیثود آغا زائنا لا یعلمون چی دی پیل پویگی یو نارواو کی زی پریدم بل نارواو کی پریدم بل نارواو کی پریدم لازا اللہ نیولی دیگنی ویشی بزیو سرین و املی لهم زمحلت اللاوی ورکون دیتا، این لکای دی یقینا چل زمان، مطین المزبوط تی، ام تسألهم آیت غوالی دا دینا، عجر المزدوری، فهم فزداخلک، من مغرمین دا وجه دا تاوان نا، وز قلون ترانکلشوی ستا کتاب او ریدو تا غوان نگ دی، ام عندهم الغائبو، آیشتی دی سر خبری دا غائب این وحی، فهم یک توبول فزدی دا غینا لیکل فس بیر پی سبرو که اے پیغمبر تسلی لحکم ربی کا پیسلی دقبل رب تا ولا تکن تا, تا مکی گا کسواحی بیل د پشاند د مئی یونس علیہ السلام گنتا که تلوار مکیو ازنا دا کلچی اغاوازو که پوبوکی وهو مکزوم حال دا چی اغاوال ڈاکو دا غمنا لولا انت دار کهو کچری نویرا گر کرے یونس علیہ السلام دا نعمتو ربی اغا احسان خپل ربو لانو غزا حمق غور زول شیبو بیل عراي پډاګه ميدان او هو مذموم او حالدا چاغه پټ بد شیو غور زول شی وي خو خسپک نو فج تبا هو ورکه غلرا رب هو رب داغو وجاله غور زول وغلرا من الصالحين دني كانوا بیا تسلی او نظر بازي ساتلی دي تا په نظرګي ښا ويه اکاد اللذین یقینا یزید یاکل کفر وکفر کړه دی لا یزلقون کا ما قا غی خوئی تالرا به ارصار پخپلو نظرونو لما سمعوا ذکرا هر کله چې غی واورید قرآن ويقولون ویغی انه یقینا دا غمبر لما جنونوا خا مقالی ولید و ما هو نذ دا قرآن الا ذکر مگر pano نسیت چه لرا للعالمین ده 파ره د انسانانو او پریانو سور قلم نا اللہ پا فضل احسان خلاش شو ورپسی سور حاقہ دا انتر نمبر یوکم او یایم نمبر پو نزول کی اٹھتر نمبر سورت حاقہ سنچے ہا پس دا سور ملکنا نا دا سورت دعوت حاقے اللہ پا کس بیانائی سور حاقہ کی تخویف ورکائی د دنیا منکرین وتا او درانګي د قیامت دنیا او دراتلو د قیامت بیان کړي ما قبل سورۃ مناسبت سورۃ قلم کې تخویف د دنیوي او د باغ والے نمونه ورکړا په دې سورۃ کې پینځه نموني د تخویف دنیوي ذکر کړي پینځه قومونه چې الله تباركړلی بسم الله الرحمن الرحیم خاص پہ د دنم دا اللہ چه آمی او خاصی میرا بانائی کئی شوروکو پسور حاقا کی الحاقا تو اغا ثابتی دون کی روازو ملحاقا تو صدا اغا ثابتی دون کی روازو وما ادراکا سشیز قبر کرده تالرا ملحاقا تو چه صده لوشان ده دا اغا ثابتی دون کی روازو کذبت رو جلوال کرو سمودو سمودیانو وعادن عادیانو بِلْقَارِعَةِ فَأَغْرَوْضَ تَنْگُول کې باندي فَأَمَّا فا الصَّمُودُ هَلْ جَسَمُودِيانو فَأَهْلَكُوا أَيْتَبَاكړې شو بِالطَّاقِيَتِي پَسخته سِلای پَسخته چګه باندي وَأَمَّا عَادٌ هَلْ جَعَاتِيانو فَأَهْلَكُوا أَي هَلَاتړې شو بِرِيحٍ پَسِلای سوار سوارين کې شاوړاړې کاو آوازې کاو آت يَتِن سرکشي کاول کې و پدای سخرها مقرړکړې واللا دیلر علیم پدی سب علیال ووش پی و سمانیت ایام اواتر وزی حسومن پر لپسی فتر القوم تابکتل دغا خلقو تا فیها پداغ سیلائی که سورها پرمخ پراتل مربو کاننهم گوی کچی دی اعجاز نخل تنید کجوری دی داس کجوری خواویتن چی ویقر دی ویقراواتن کدی فا حل ترالهم آیت وینی ددائینا یا ونابس بمبقیۃ الفاتی کی دون کے نا وجاء فرعون و راغل فرعون و من قبلہ او اغا قلاج چې فرعون نہ ما کیو او اغا کلی چې اغه ټکڑی شیو بل خاطی آتی په لوی ګناہ باندې فاصو رسول ربهم اغینا فرمانی کړي وا دلالي ګلشی پیغمبر خپل فاخذهم انیول اغیلرا اخذتر رابیتن ولی ول اغیلر الله پنیولو ساختو ان یقین منگا لما تغلماو هر کله چې تجاوز کوغه اوبو حملنا کو من سوار تاسو چې جاریه دي پګیشتای تاسو لو علیہ السلام اجازه پاولاد کی تاسو یی نو لہنا جعلها د دې لپاره شوګر سو مندلرا لکم ستاسو نه لپاره تذکرہ دی اده شوپن یاد کی دی واک اوزنون اغا غبونا باعیتون چی اغا یادون کی دی پخپل غد که دا خبر کی دی خواه غافل خلق چی نی چی دا خبر یاد سایت تی دا عبرتاو دا پند پارا فیدانو فی قدس سور کل جی پوکے والی جی پشپیلائی که نفختا واحدتا پوکے یوزل وحملت الارضو پورتا شداز مکاول جبالو غرونا فدکتا اوبتکو رشی دی دکتا واحدتا پتکولو یوزارا ریزا ریزا بشی فیوم ازن پدغراز با وقاتل واقعتو واقعاشی اغا واقع کی دلکی رواز محقی ورطا حقاوی ادلتا ورطا واقعاوی حقای ورطا زکا جده دی راتلل یقیقی دی حق تی اواقع ورطا زکا چی واقع بشی وانشقت السماعو اوبجو یسمانونا فهیا داسمانونا یوم ازن پدغراز با واحیت سستی دلکی والملکو فرشتی با علا ارجائیا فغاو داس ماي یخملو هرر شررب دی کا پرتکریوي تخت در رته ف او قهم د پاسه دد یو مزین په دغت سامانتون اتفری یو مزن په دغ تودونه تاسو به پیشش کو شي لا تخوا نه به پټږې ملکم ستاسوونه خاافیت یو پټدون کې. بشاره تو فاما من هر که اخلاق ته اوتیه کتابه او چ ورکړی عمل نامه داغو بی یمینی په خلاص داغو فایقولون غبوی ها اوم و اخلای راشی اقروا اولو لکتابیا عمل نامه زما انی سننتو یقینا ما یقینتو ظن معنا دل تيقین دی قیامت او ایمان په غمانونو ناراضی که نو سن معنا دل تيقین ان <اللنجز> نیچ یقین انزر ملاقن مخام اکیدون که حسابیه پل حساب صرا فهوا بی بده فی عیشت پداسی جوان که ارادویت چی دا جوان با خوشا لکیدون لا نی نسبت مجازی دیوی جوان نی خوشا لی دا خاون با خوشا یا دا جوان با دل خوشا لی که فی جنگت آلیت وی با پجنت نوچتو که قطوفها کن چکون داغی دانیتون نیز دیکی دونکی بجده تا ولی بشیورتا کنو خوری وشربوس که هنی آن بما می دونکی به ما اس لفتم پا سبب داگه چه دی فی الائیام الخالیتی پا وزو کی چه تیری شوی دی بشت تخویف و یارا وَأمّا من اوتی کتاب بهو هرر ک قساندي چې پ چې اوغته عملنا مد بشيمالی پړړ لاستا ف پولو وي بې یا لطنی ه اورمان د ما له لم اوتا جنولا کې شوي معتا کتابیا عملنا مزما ولا ادې د نپ نپ د ما حصابیا چې ص د حصاب زما یا ل اورمان د د لراکانقاادیا چې و دا پېصل کوون کے ما له صفه د aeration اکرماتا مالیا مالزما حلق انی احتباش زمانہ سلطانیات دلیل زما سلطانیات بادشاہی زمانہ ابو ولشی حضور و انی و دلرا فغلوه تو کنا واچه ویدتا ثم الجحیما بیا دوزخ اورد دوزخ تا صلو تاسو نن با سیدلرا ثم فی سلسله تن بیانن با سیدلرا پسن زیر کی زرغها چی غزونا او کلاي داغی با سبعون زراعن او یاگزی فسدکو تاسنن با سیدل رپدی زنزیر کی اولیوی انہو یقینن دے کانو لا یؤمن باللہ سیدہ ایمان نرار پالا دا سی اللہ العظیم چلوئے دے ولا یحض دو دو تیزین بل لرا او نقبل زان لرا علا تو آمیل مسکین و خوراک غریب تا فلیسلہ علی اومان نشتی ددرا علی اومان رضیحا ہنا دی قیامت کے حمیمون خود کے دل دو ولا تعاملوا بني دلاله القرعه الا من غسلين مگر وليه ذوي لا ياكلون بخر ديون زلرا الا الخاطئون مگر गुनाكون كي فلا ذاكر اقسبوا ز قسم خم بما تغيب تفسرون جتا سويني يا غلرا وما تغيب لا تفسرون جتا لا قول رسول الكريم خمقا ونا حما خا قا وینا وی لشی وید رالی گلی پیغمبر عزت من تا دعوت لم نده دے دا وی شدا وینا ده رسول عزت من دا دا لا وینا ده کذا ده خدای دا لو دا, دا, دا, خدا دا, دا, خدا دا, دا, دا قول اضافه رسول اضافت تا په حیثیت کا مفعول دی اضافه تو وزاب شوه ده مظاف لیتا او دا مظاف لی ور مفعول دی نو معنی دا دا انه یقینا دا قرانه لا قول رسولین خامخا وینا دا الله د اخفل پیغمبر تا کریم الچه زتمن پیغمبر تے خدای ورطویل دی وما ہوا نده دا قرآن بی قول شاعر وینا دا اللہ چی ویلی دا شاعر تا قلیل اما تؤمنون دیر لکتا سو ایمان رادون کی ولا بی کاهن او نده وینا دا اللہ چی ویلی دا ترویدی تا قلیل اما تذکرون دیر لکتا سو نسیتا خلی تنزیلن نا قرآن غالی گلشه ده من رب العالمین ده ترب ده رب ده مخلوقاتنا ولو تقوولا که جرده پیغمبر جو کره وی علینا پا منبانه بعد الاقاویلو زنی خبر ده قرآنو زنی خبر تاسو زن خطول قرآنیانووی وکا زنی پا ماویلوی نصبه لأخذناو لأخذنا, لأخذنا منو خام خام آبانی ولیو ده دنا مل یمینی پا خلاس ترا سم ملقا توانا بیا بخام خاک کٹ کره منگا منهو ددنا الوتینو اغرراغو جنو میره وطینو زرطرا سیده لده آغاز ایبا بیور لکات کردهو فما ملکم نو نشتیست تاسو نا من احدین یو کاس عنو چه دادنا حاجزیل منکون کی منگلارال بیعی زبان سو خلاسو لنشی و این لو یقین اللہ قرآن ترغیب قرآن تا دا چه ده لطس کرا تون خامقا پناو نسیت تے و فائدہ چاہتا دا للمتقین آخل کو تا چیزان ساتی دے کفر شرکنا و انا یقنان منگا لنا علمو خامقا پوئیگو اننا ملکم چی یقنان پتاسو کی مکذبین آغا قلق تے چی درخجن کون کی دی و اناو یقنان دا قرآن لحسرتون خامقا افسوز ورمان بی علالکابیل پا کافرانو دبزی بابی آرمان کئی ربمای ودللذین کفرو لو کالو مسلمین وانه يقينن لا قرانه لا حق اليقين خامخا حقيقه ني دي فسبح باقي بيان كا بسم دَا رب ديكا دلم دراستا داس رب العظيم چلو عزت سوره المارج فترتيب کی دا سوره حق پسي او يايم نمبر سوره دي اول نزول کی پس حقينا 79 نمبر سوره دي دا سورت داوست دا اللہ پاکی بیان دستگئی نو او ست تو دا سور حاقینا پتر تیب کی ام سور حاقی پسیدے او پلوزول کی ام سور حاقی پسیدے پری دین پوئی گئی پوئی گئی تلماری داوائے صدا تخفیفی منکرین تو او اور ابته د ماکه سره وضاحت اغا حالات د حق دي چې کومږي کی بیان شوم اری کی د قیامت خبری وی دلته هم د قیامت خبري دي بسم الله الرحمن الرحیم خاص به امداد د نوم او الله جامع و خاصه مربانه کون کده شروق او سورت الملائک سعل غختلو کو یو غختن کی پس یو غختلو کو به عذاب عذاب سرا دا سه عذاب سرا واقع شي واقع اكيدون کې ده للکافرینا کافرانو لرا لیس له نشته دي عذاب لرا دافع السکمنه کون کې من الله راضی بده طرف د الله نا ذل معارجی چ خاوند پونو ده تسمعن له ده پونه یو تلاری او تلگی دي تارجل کی دی فرشتي و روح جبرائيل عليه السلام الیه الله طرف تا فی یوم الفدا سر رز کی کانا مقدارو چدا اندازہ داغي 50000 صلات 500 زر کالا ما کتاب ویلو زر کالا ادلته وی 500 زر کالا یو تطبیق دا دے پچاوان ی ودا یو رز دور سخته الک زر کالا ا پچا با چ خپل دیر ناروا کو فر شرک کڑے دے فاغی با پانزوز دارا کالا گونتا که ساخت دی یا قیامت کی مختلف حالتو لري یاو حالت تا ضرور دینو بل بل پانزوز دینو فاز صبر کوا صبران جمیلا صبر قیستا انہم یقینندہ کافران یرونهو وینی قیامت لرا گونی قیامت لرا باییدن لرے ونراهو منگرو قیامت لرا رؤیت علمی ونراهو امنگلو دلر قریبا نیزدی کلا یوم تکونو س... تکون سماعو و کمرا چیشی اسمانونا کل مهل پشاند تنبی اولی کری شوی و تکونو او شی داغرون دزمکی کل عهن پشاند ورائی رنگداری و دیندت... دیندت کری شوی ولا یسالو تپوس بنا که حمیمن خود که دل دوست حمیمن دبل خود که دل دوستا یو بسورون هم نجی تپوس نکه ده و یو بن نوینی نا نا یو بس ورونهم خودلی دلی بشیده یو بلتا خودلی بشیده یو بلتا یو بل بیوینی اللہ بیورتا خی دپوس بنشی کوله یو ادل مجرمو می نبساتی مجرم لو یفتدی ارمان ده چده فیدیو ورکی جرمانه ورکی من عذاب یوم ازن دا عذاب ده ده غروزینا پچاس سرا ببنیه پخبل و زامن سرا و صاحبتیه یو پخبل خضی سرا جوار گرده و ایزا ما پد د یو د قیامت څخه تیری وي دا خدای درقومه زما نن درقومه اې دنیا کې هم بې غیرته وي قبر ته بروږي سردی ټیټو هغه ټيټ لوټ ټانور تاسو مې ته اپا آخرت کې هم بې غیرته شو خصه او سوړکې واخي او خپل ورثه او فصیلتې او خپل خاندان دې سره الې چې هغه خاندان توې چیغي خاندان بدته پناي ورکول په صح صحت تختے 48 اور سارا کا عبار برہ ہوا چل و من فی الارض اواغ چوک بور کئی چھی دپسمکہ کہ جمیعاں غوند سم ینجی دتہ ٹون نہ رستو تے پل اخلاتے اور کرشی کل چریدا سے ندا ان یاقینن دا دوزخ ل ول لضا ق مقا لمبیدی لذاتن راگوں کے ادا دوزخ ل شوا لرا تدعو اواز بکی دا دوزخ من اگ جاتا ادبرا چارو په دنیا کې شاګړه دا قران و و دے و جمع دنیا فا او سنت تا وتول ما کې تیلول دي او جمع را جمع کوله دنیا فاوان لوخ کی کې خدلا 51 بار جوړاو حرام او حلال نه قتل دلته انکار نه کېندو بار جوړاو ان الانسان یقین البني آدم خلقا پیدا کړو شوه دي حلوان طريا بلیا اذا مسو کله چور سيږي د جذوعا پر یادونه کوي واذا ما ثول خيرو کله چې ورسیږي ته خوشحالي او مال منوعا نډير منه كون کوي چاله ور کوي نه الا المصلي نو بشاره ته داګه استثناء مگر نه بځي دوزخ ته هغه خلک چې مونږونه کوي په عقیدت توحید او او کناسي مونږونه چې شرک په تی proti په عقیدت توحید الزینا دخلت هم چې دي د علا صلاته په قبول مونږونه دائمون ہمیشوالے قانون کے دانہ چختر خانہ جمع خان دے دانہ پیزو والا چوی سرکئی چې با بارہ لسیرایینو دے بروتی و یدنک برانڈیتا لکه جمعہ کی مسجد کی جمعیت ته دغه بروتی والذینا خلق فی اموالہم چې دا غیب مال کې حق البرخد معلوم معلوم اللہ ولا معلوم کړی رسال یختما شلما او لا سما فوجي هغه مخ لسا ایلی ده پارا ده قوتول کی وال محرومه ده پارا ده بند بند نصیب کڑی محروم کڑی شوی چسوان نگوی خلق ول سنور کای دیغم پیجنی چ دی خان سوال نکای گدل باور کول غاری وَالَّذِينَ دَا خَلَقْتِي جو صدقونا چه یقین ساتی بھی یومی الدین پروزد قیامات تو وَالَّذِينَ دَا خَلَقْتِي هُم چه دی من عذاب ربهم عذاب د خبل ربنا مشفقون یریدون کی ان عذاب ربهم یقین عذاب د رب د دی دا غائرو داغنا داغنہ پا آمن کی نشی که دلے سو ادلب داغنہ پا آمن کی که دل پکارو مأمون تی موسیگا ارته خلکه همې دایل فررووج هم دپلو شرمګاونو حافزون سااعت ل کوون کي اللهله واجه هم مګرنی ساې د او ما یاد دغ ملکت چې مالکاندي ایمانوم خلونه د دوین ځې فلو غیر ملوین یقی ن ینې ملامت کړي شوي فمنب سوک چې لټي ه سوا د خپل ښو وینزونه فلای کووندون د د دا کساندي همد تجااز کوون کې ین نه دا خلت دی او هم چېدې امالاتې د خپلو اماتونو وا د خپلو نوو راون خیال سا تون کې حباظې کوي قادل ب او ما اخلاو دا ټول په صورت کې بیان شويدي یو جاې هم بیان دی ینغا خلک هو چې هغې پیش اداتې پ خپلو ګواو. قائمون الاروی والذین آخلق هم چی اغیی علی صلاتهم وقبلو منزنو یحافظون ساتنکا انکی او محکی هم صلات ذکر کا روستی هم صرال ذکر کا وره بغیر دمون ذکار نکی جی خوا اولائی کدغ خلق فی جنت مکرمون و جنتنو کی با عزت کولشی فمال اللذین کذرو سو جدا خلق لرا چې کافران دی قبلکا تا مختصر مخيط... طرف تا محتوین تیز تي... را روان دی عنی الیمینی دکی طرف ستانا وعنی شمالی دکست طرف ستانا عیزین دلی دلی دل. آیت ما او آیت تمس آتی کل امری ان حریو دا سرے من اوم دا دینا این یدخل جنت نعیم چه داخل بوبت لیشی دی جنت نیامتونو تا کاللہ چھر هم... دا سر دا اینا خلقناهم یقینن من پیدا کنی دا درا مما داعنا یعلمون چی دا پیجنی مال مالسنا... دا خاوری دا ساز کی دو بونا فلا داسی ندا اقسمو زگوائی کم کوم المشارقی قسم خرمزو فاغا مالک نا مشرقونو والمغاربی د مغربونو اِنَّا لَقَادِرُون یقِنًا من خامقاتا قتلنون کیو رب المشرقی رب المغربی رب المشرقائن رب المغربائن رب المشارق والمغارب فو ای گئی وی واحد تستیعو جمر آگلی فاغفلق والزائبانی حمل لی مغربون هم بلا دی <تصفح> پکال کی جی پریوزی نو سوزا یونو که مشرقون هم بلا دی یو مشرق ته یو طرف ته ده یو مغرب بل مشرقین سمتی یو ده اوری یو ده جمی مغربین حل او تطبیق پده ده آیاتونو دا سکای این علا خورا ان لا قادرون يقين من قاتلهم كي على قد خبر الا نبدلا فبدل كي پیدا کوم خیرن غرا من هم ددینا وما نحن بمسبوقين ان يوم ما کی کړي شي ثبات لم چې او مجرم زمانه او تختي اپا ما ما شي وای بلانته او تختي د مارک شتي مال زنیم ما کی کرے شي ثمت له پما سو کې مخکي کې لري فون پرده یخوابو چې وردونونتی پهکوفر ش باې لکې لعبو لبی کوي ح ترد پورې پر ده یو لاکوو چې دای مخامخ شي یو مهم در وزې دا سره الذيغ و یو عدونون چې دای سره لو سکولله شي یو ماپغرض یخوجونه چې تک بچیدے سار وختي خپل درگا او خپل بوتا خپل خدایتا خپل قبر ت سار وختي منډه واهلا ردغا سي الله طرف ته تیز رواني خشعهن کوزي بي سليلي بي اب سوارهم سرګي دتای تره قوم پټايو دایله زلۃ الصلقوالي ذالك اليوم الذي بهل بشورتا دا غرزدا کالو چيودي يوعدون دشر بهلوس کولې جو په قیامت کې دشر بهلوس کولې جو په دنیا کې سورہ مارج نال پوفردستان سره اخلاص شو ورپسې سورہ نوح ته په ترتیب کې 71 یا او یا او اپ نزول کې هم 71 دي په سورۃ النحل نا د سورۃ دعوه چې الله په سورہ نوح کې کومه مساله بیان تخویفی ای تخویف دی دنیوي نوح علی السلام د قوم سره د دنیا تخویف ذکر کئي ما کي کي تخويف اخروی او دلته تخويف دنیاوي ذکر دي خلاصہ پدې صورت کې تفصيلي واقعات تنو عليه السلام بيان هي بسم الله الرحمن الرحيم خاص فرمان د نن دا الله تاسو الله شګه په چا مهرباني کئي او خاص مهرباني کئي په مؤمنانو په قیامت کې इन्ना याकिन शोरो का पसुरैनو اسکی ان یاقین ان من ارسلنا را لګړې ده نوحا نوح عليه السلام الى قومي قمدا غتا